La microfon, Vitalie Enache, bun găsit la jurnalul zilei de 28 octombrie. În câteva clipe la știri, Rusia și Ucraina trebuie să-și păstreze tradițiile de fraternitate, declară liderul de la Kremlin Vladimir Putin într-un mesaj de felicitare adresat veteranilor ucraineni. Rusia va recunoaște rezultatele alegerilor legislative și prezidențiale ce urmează a fi organizată la 2 noiembrie de rebelii proruși în regiunile care se află sub controlul lor în Ucraina, declară ministrul de externe Sergei Lavrov. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord trebuie să fie pregătită să recurgă la forțe militară în caz de nevoie, declară secretarul general al NATO, Ian Stoltenberg. În actualitatea ce, actualitate ce va urma majoritatea sondajelor de opinie publicate în acest an indică un număr aproape egal al susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova cu al celor care aleg integrarea Uniunea Vamală controlată de Rusia iar analiștii politici de la Chișinău vorbesc la vocea Basarabiei despre factorii decisivi care influențează decizia electoratului de a alege între Vest și în prima jumătate a anului curent, economia Republicii Moldova și-a temperat ritmul de creștere arată date într-un raport tendință în economia Republicii Moldova, prezentat de Institutul Național de Cercetări în Economie. Bugetul de stat pierde anual 9 miliarde de lei sau 9% din produsul intern brut din cauza veniturilor fiscale neîncasate arată un raport al Centrului Analitic Independent Expert Group. Și numărul femeilor cu șanse de a accede în Parlament sunt limitate, arată date ale coaliției nediscriminare. <fie> Începem cu știri. Rusia și Ucraina trebuie să-și păstreze tradițiile de fraternitate care unesc popoarele lor, a declarat azi președintele rus Vladimir Putin într-un mesaj de felicitare adresat veteranilor ucraineni al celui de-al doilea război mondial și poporului ucrainean la împlinirea 70 de ani de la ceea ce Putin a numit liberarea Ucrainei de sub ocupația naziștilor. În același text, Vladimir Putin a spus că e extrem de important să se insufle tinerilor generații valori patriotice și opoziția față de orice tentativă de a face se renască ideologia nazistă de a se suscita ora interetnică și de a se falsifica istoria comună a fost un citat. În contextul evenimentelor pe care îl marchează azi Ucraina, Comitetul de Stat pentru Radio și Televiziune de la Kiev a propus recent instituțiilor media din țară să ia în considerare recomandările făcute de Institutul Ucrainean al Memoriei Naționale și să înlocuiască formularea eliberarea de subocupația fascistă, utilizată de istoriografia sovietică, cu alungarea ocupanților naziști. Termenul de eliberare, a explicat Comitetul, induce ideea de libertate, iar în anul 1944, Ucraina nu a devenit liber ce a intrat sub dominația alte puteri care a supus populația la represiuni și deportări în masă. Rusia va recunoaște așa numitele alegeri legislative și prezidențiale ce urmează a fi organizate la 2 noiembrie de rebelii proruși în regiunile care se află sub controlul lor în Ucraina, a anunțat azi ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Citez din declarația sa, sperăm că alegerile vor fi ținute așa cum a fost stabilit și vom recunoaște, desigur, rezultatele lor. Am încheiat citatul din declarația șefului diplomației de la Moscova, făcut într-un interviu pentru cotidianul rus Zvestia. În opinia ministrului rus, alegerile de la 2 noiembrie din regiunile Donetsk și Lugansk, proclamate republici populare de către separatiștii din estul Ucrainei, vor fi foarte importante pentru a legitima autoritățile din aceste teritorii. Este vorba de unul din punctele cele mai importante ale acordurilor de la Minsk, încheiate la 5 septembrie cu participarea Rusiei și care au permis Instituirea unui armistițiu în estul Ucrainei, a subliniat Lavrov. Regiunile Donetsk și Lugansk nu au luat parte la alegerile organizate duminică în restul Ucrainei, despre care Serghei Lavrov a afirmat că au fost marcate de numeroase nereguli în timpul campaniei electorale, admițând însă că scrutinul este valid. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord trebuie să fie pregătită să recurgă la forța militară în caz de nevoie, a declarat Secretarul General al NATO Ian Stoltenberg, azi la Bruxelles, informează Interfax Ucraina. El a cerut federație ruse să pune capăt acțiunilor de destabilizare a situației din Ucraina. În context, Stoltenberg a subliniat că datoria principală a NATO este de a garanta securitatea țărilor sale membre. Ian Stoltenberg a confirmat de asemenea că Alianța Nord-Atlantică nu intenționează deocamdată să ia în considerare problema aderării Ucrainei la blocul militar Nord-Atlantic. Această problemă nu este pe ordinea de zi, a precizat în altul reprezentant al Alianței. El a adăugat, potrivit agenției ucrainene de presă Unian, că la summitul NATO de la București din 2008 a fost luată decizia ca Ucraina și Georgia să devină la un moment dat state membre ale Alianței, dar de atunci Kievul nu s-a decis să depună o cerere de aderare la organizația. În același timp, Jens Stoltenberg a dat asigurări că NATO sprijină ideea unei politici a ușilor deschise. Ideea politicilor ușilor deschise e mar, un mare succes, a mărit Partea teritoriului europei ce trăiește astăzi în libertate și democrație, a extins NATO, a mai spus Stoltenberg, astăzi potrivit secretarului general NATO, alianța își protejează aproape un miliard dintre locuitorii europei și ai Americii de Nord. Dar fiecare țară decide pentru sine dacă dorește să solicite statutul de membru sau nu, a precizat secretarul general al Alianței. Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova a fost înregistrat azi de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Partidul va figura în buletinul de vot cu numărul 18. La Chișinău se așteaptă ca și primarul Dorin Chirtoacă să intre săptămâna viitoare în campanie electorală, întrerupându-și astfel activitatea de primar al capitalii. El urmează să-și suspende săptămâna viitoare activitatea pentru a face campanie electorală, anunț făcut la ședința primăriei de către însuși Dorin Chirtoacă, cel care va fi pe numărul 2 în lista candidaților partidului liberal. Comisia electorală centrală a precizat că până pe 22 noiembrie listele electorale pot fi schimbate cum doresc concurenții electorali. Și doar la știri, Poliția de Frontieră spune că aproape 300 de mii de cetățeni moldoveni cu pașapoarte biometrice au traversat frontiera cu Uniunea Europeană în jumătate de ani de la liberalizarea regimului de vize. Potrivit unui comunicat citat de Europa Liberă, cei mai mulți au trecut din prim punctul de frontieră leușin la granița cu România, urmat de punctul de la Cahul și de aeroportul internațional Chișinău. Uniunea Europeană a liberalizat regimul de vize cu Republica Moldova la 28 aprilie curent. Cetățenii moldoveni cu pașapoartei biometrice se pot afla în Uniunea Europeană timp de 90 de zile în jumătate de an. Poliția de frontieră din Republica Moldova a mai spus că 164 de cetățeni moldoveni n-au fost lăsați să intre în Uniunea Europeană de la liberalizarea vizelor, inclusiv 40 pentru încălcări anterioare ale regimului de ședere. Urmează actualitatea. Majoritatea sondajelor de opinie publicate în acest an indică un număr aproape egal al susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova cu al celor care aleg integrarea statului Uniunea Vamală, condusă de Federația Rusă. I-am întrebat pe analiștii politici de la Chișinău care sunt factorii decisivi care influențează decizia electoratului de a alege între vest și est. Editorialistul Petru Bogatu e de părere că factorul care determine percepția cetățenilor în favoarea opțiunii pro-est sau pro-vest, ține în primul rând de calitatea vieții și de schimbările care au fost realizate în cei patru ani de guvernare pro-europeană. Din acest punct de vedere, spune Bogatu, formațiunile de la guvernare au atât de câștigat cât și de pierdut în fața cetățenilor în funcție de modul în care aceștia apreciază rezultatele obținute de guvernare. În același timp, opoziția aflată ultimii ani în afara guvernamental, are mai puține motive pentru a fi criticată, remarcă același analist. Pe de altă parte, în condițiile conflictului din Ucraina, partidele care promovează mesajul pro-estic se identifică cu imaginea Federației Ruse, care a avut de suferit în cadrul acestui conflict, în timp ce forțele pro-europene se identifică cu valorile europene și cu nivelul de trai european, lucru ce le avantajează, mai spune Petru Bogatu. Sigur că factorul esențial, factorul numărul unu, este și a fost de viața cetățenilor, situația în care se află, problemele cu care se confruntă și din acest punct de vedere, actuala guvernare, dacă se să vorbim de partidele aflate la putere, au și avantaje, dar au și dezavantaje. Directorul executiv al Institutului de Politici Publici Arcadie Barbaroșe susține la rândul său că o, că o anumită categorie a alegătorilor pro-europeni nu-și va da votul nemijlocit pentru partide, ci pentru vectorul de Un alt factor important care determină preferințele alegătorilor între est și vest... Pe influența presei susține Arcadie Barbăroșie, potrivit căruia cetățenii Republicii Moldova sunt supuși continuu unor un manipulări realizate prin intermediul posturilor de televiziune rusești, care transmit un mesaj anti-european. Au reușit aceste mituri să modifice comportamentul electoral sau cel puțin opțiunile electorale așa cum transparere din sondaje ale cetățenilor noștri mi gen, dacă mergem în Uniunea vom avea gaz mai ieftin. mi gen, dacă mergem în Uniunea Europeană, pierdem piața rusească. Și piața rusească a mi se demonstrează acest lucru. Îmi am semnat acolo de suciere. Iată că au niște împargările rusești, care sunt absolut ilegale, se de mituri, inclusiv cele mai năstrușnice pe care le-am elevat în sondaje. 11% din cetățeni, cred că dacă noi ne integrăm în Uniunea Europeană, nu vom fi forțați să aderăm la catolicism o migrație care e știu 10% din ce nu locuiește. Editorialistul Victor Ciobanu remarcă la rândul său faptul că alegătorul din Republica Moldova rămâne în continuare divizat între est și vest. Analistul e de părere că actuala guvernare a început în mod întârziat campania de promovare a propriilor realizări pe fundalul unui flux continuu despre oportunitățile existente în spațiul estic promovat activ de partidele din opoziție. Petitorul nostru în continuare rămâne împărțit ca opțiune și aici am remarcat că Guvernarea nu și-a făcut la timp și destul de eficient tema pentru acasă, ceea ce se numește comunicarea. Deci avem proiecte implementate, dar n-am știut să le comunicăm populației. În schimb, tema proiestică, probabil, decurge din mai mulți factori, inclusiv din dominația quasi totală a mass-mediei în, în televiziune, în ziare și așa mai departe. Și atunci nu trebuie să ne mirăm când jumătate din populație inclusiv Moldova, adică nu mă refer numai la rusuling, De exemplu, în barometru precedent, au îndreptătit, oarecum poziția Rusiei în amințarea Crimeai. În cadrul ediției de ieri a emisiunii Forum Radio la Vocea Basarabia, ascultătorii postului nostru de radio s-au referit la ultimele sondaje de opinie, în special la cel publicat ieri de Asociația Sociologilor și Demografilor. Un sondaj care indică faptul că partidele care susțin cursul de integrare europeană ar obține împreună mai puțin decât formațiunile politice antieuropene luate la un loc. Sondajul ăsta ne de așa ca o mășuc în cap. Așa că am și-au făcut ceva. Sunt dat într-o parte. Așa care au venit din Rusia, bandite cu bani, cu sier și-au făcut concepte, s-ar ca pădocile în frunte. Iată de și capabil poporul nostru. Unii european Statele Unite, ne-au dat ajutoare. Sfățim drumuri, sfățim toate. La urmă și să ieșim cu tranșe. Acest fondal mai arată încă o dată mintea noastră de moldovan. Este strigător la cer. A venit să-l cu trei concerte în cruci și el în trece în sondajă cu niște oameni care de ani de zile în politică și care fac ceva. Dacă mai are și o așa de redderă s-a ridicat sondajul ăsta, mă mai duci de grabă iar pe Mihailov și cu niște fete acolo. Eu nu știu, mentalitatea nu știu unde s-a făcut sondajul ăsta, cine intervie Eu felicit poporul ucrainean care au minte, au avut minte și au ales guvernarul uh, noastră. Tot depinde cine o comandat uh, sondajul leste și câți oameni au participat. Pentru un procentaj uh, cât are populația noastră e foarte puțin și tot depinde pe cine a întrebat. Până la legii din Ucraina, sondajele au fost inversi. Dar vedeți cum s-a întâmplat cu comuniștii în Ucraina. Eu cred că nu la noi așa ceva va fi. Eu închipui că sondajele este, nu sunt chiar 100%. Domnule de ce spuneți, că mergeți la țară să vedeți acolo oameni cum duci să vă la sorocă și o să vedeți, că acolo Renata Osatăi mai nu știu pe piept. Că e băiat tânăr, că e a să-i închide și așa mai departe. Eu știu că Renata usată, eu când am fost la vadul lui Vod, la senatoriu, acolo era din Fălești. Și spunea că el merge cu bani și cumpără pe toți. Și eu, la mod de bani și botează. Da. Pentru că avem o populație slab informată. Dacă vorbim de ucraini și ne cumpărăm cu Ucraina, procentul populației orișănești în Ucraina este cu mult mai mare decât la noi. Deci oamenii în oraș sunt mai bine informați da. și au o conștiință mai bine informată. Noi suntem o țară de țarani. Dar noi știm că țăranul, cu mentalitatea lui, este cel mai conservativă pentru socială. E greul schimbi. Înțelegeți? Și asta este tot un răspuns la ce e. Da, mie sondajul este, de pildă, nici nu-mi trebuiesc, fiindcă eu văd și aud în fiecare zi ce vorbește lumea. Trebuie baba dochița să bucuri că merge pe drum asfaltat până la magazin ori să mâhnească ca ajungând la magazin nu are pe ce cumpăra niște producte acolo, o bucățică măcar de cârnață. Desigur, ea o să uite ce are în buzunar mai întâi. Într-un stat normal, cu cetățeni bine informați, este exclus că niște formațiuni clădite așa peste noapte să crească ca pe drojdi. Indiferent cum s-ar manifesta ele, ce evenimente, ar produce. Opinia ale ascultătorilor vocii Basarabie exprimate în ediția de 27 octombrie a forumului radio, ediție moderată de Arcadie Gerasim. Ascultătorii s-au referit la sondajul publicat ieri de Asociația Sociologilor și Demografilor, care indică pe prima poziție Partidul Comuniștilor cu 26%, pe doi Partidul Liberal Democrat cu aproape 19%, urmat de Partidul Democrat cu mai puțin de 14%, Partidul Patria cu 10%, Partidul Partidul Liberal cu 9,5 și Partidul Socialiștilor cu 9%. Rămânem la tema alegerilor. Numărul femeilor cu șanse de a accede în Parlament sunt limitate, deși majoritatea partidelor politice au încercat să asigure un număr aproximativ de 30% de femei pe listele sale electorale. Cea mai mare parte a acestora, aflându-se la capătul listelor, însă arată datele coaliției nediscriminare. Are amănunte Victoria Macovei. Coaliția Nediscriminare a organizat un club de presă dedicat importanței asigurării egalității de gen în contextul campaniei electorale din acest an. Astfel, analizând sondajele cu privire la accesul formațiunilor politice în Parlament și componența pe gen a listelor candidaților electorali, s-a observat inegalitatea de gen a viitorilor parlamentare inclusiv o reprezentativitate de până la 20% a femeilor. Experta pe egalitate de gen Olga Nicolenco consideră că prezența femeilor la guvernare ar diminua corupția. Corupția și în Republica Mult. Moldova au față masculină. Deci au fost aduse nume care, într-un fel sau altul, au probleme cu um, legea în Republica Moldova. Din toate aceste nume vedem 26 de bărbați și două femei. Iată de ce eu consider că inclusiv prezența femeilor va, va contribui la diminuarea corupției în Republica Moldova. La rândul său, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, a remarcat discrepanța de gândire a societății, care și are și ea oare cu parte de vină în discriminarea de gen. Sunt niște chestiuni foarte contradictorii, care sigur că merită o analiză mult mai profundă. Dică locul femeii este cu treburile casnice, pe de-o parte foarte mulți, și pe de altă parte totuși femeia așa are locul în politică. Eu nu vreau să zic că e schizofrenie socială, dar mă rog. Până în prezent, pe listele electorale sunt în jur de 1600 de persoane, dintre care doar 500 de femei. În consecință, pe primele 10 locuri sunt poziționate doar 41 de femei. Pentru Radio Vocea Basarabiei, Victoria Macovei. Bugetul de stat pierde anual 9 miliarde de lei sau 9% din produsul intern brut din cauza veniturilor fiscale neîncasate. E concluzia unui studiu al Centrului Analitic Independent Expert Group lansat azi la Chișinău. Pentru ca cetățenii să nu-și mai ascundă veniturile, Expert Group sugerează că trebuie combătută corupția, realizate reforme fundamentale în justiție, instituții publice și în sistemul de pensii. Are detalii corespondentul nostru, Vasile Munteanu. Potrivit directorului de programe de la Expert Group, Dumitru Budeanski, codul fiscal al statului nu asigură o reglementare optimă de impozitare și raportare. În același timp, aproape toate materialele transmise de organele fiscale către cele de drept nu au produs niciun efect. Expert Group sugerează că inspectoratului fiscal de stat ar trebui să-i se ofere atribuții de investigare penală a infracțiunilor fiscale. În plus, mecanismul ar trebui să funcționeze și la nivelul altor instituții în între care Banca Națională, Ministerul Economiei, Centrul Național Anticorupție. Potrivit lui Dumitru Budeanschi, de neîncasarea veniturilor la buget se face responsabil nu doar Inspectoratul Fiscal de Stat, dar mai multe instituții cu atribuții de administrare fiscală. Pentru a corecta această situație nu este suficient numai dorința fiscului. Pentru aceasta este nevoie o concentrare a tuturor instituțiilor: guvern și a societății, inclusiv justiție. Important sunt factorii cum este moralitatea fiscală. Aceasta este dorința inerentă a unei persoane de a plăti taxa. Ea este influențată de mulți factori, inclusiv de calitatea guvernării, nivelul de corupție. De percepția utilizării banilor publici. Economia neobservată este și un indicator a întârzierii grade a reformelor structurale din Republica Moldova. Atâta timp cât oamenii nu au locuri de muncă, desigur, ei o să lucreze pentru autoconsum, ei o să în gospodăriile proprii. Potrivit expert grup, inspectoratul fiscal de stat ar trebui să fie instituția care să efectueze astfel de estimări referitoare la problemele de colectare a impozitelor de la cetățeni și să le facă publice. La rândul său, șeful inspectoratului fiscal de stat, Ion Prisăcaru, a spus că problemele din domeniu țin de un șir de dificultăți, între care cadrul legislativ și atitudinea întregii societăți în această problemă. Noi astăzi... Nu avem o instituție unificată care ar răspunde de administrarea fiscală și o categorică. Soluționăm probleme prin crearea grupurilor de lucru, reprezentanților din diferite instituții să ne ducem, să ne ocupăm cu controle. Doar delimitarea strictă a atribuților, doar responsabilizarea instituțiilor poate soluționa probleme. Doar că ne influențează mult și imperfecțiunea legislației, chiar că nu înțeleg și noi nu avem astăzi o lege care, în primul rând, ar face claritate pentru contribuabili ca să-și facă prognoze pentru viitor serviciu fiscal de stat, numai decât se necesită ca să fie abilitate și cu drepturi suplimentare, de a se expune asupra practici de aplicare a legislației fiscale, pornind de la activitatea de investigații care ar trebui să fie această instituție. Deși moralitatea fiscală a cetățenilor este în creștere în ultimii opt ani, populația încă mai are toate motivele să-și ascundă veniturile pentru că penalitățile aplicate sunt mult mai mici decât impozitele neplătite, iar sancționarea rareori se aplică, mai constată centrul analitic independent Expert Group. O Altă problemă care favorizează evaziunea fiscală este munca la negru și remunerarea în plic, care aduce daune directe statului estimate la circa 6% din produsul intern brut. Acest fenomen este perpetuat de guvern prin serviciile publice prost-prestate, de angajatori prin lipsa de productivitate și motivație de a efectua angajări formale și de angajați prin toleranță față de acte de corupție. Pentru combaterea economiei subterane, expert grup propune obligarea tuturor companiilor să achite salariul prin transfer bancar, reechilibrarea contribuțiilor de asigurări sociale între angajator și angajat, majorarea drastică și imediată a amenzilor aplicate companiilor care practică ocuparea informală, consolidarea încrederii populației în durabilitatea sistemului pensiilor, implementarea unor platforme online prin care populația poate verifica modul în care sunt cheltuiți banii publici și încurajarea activității Prenoriale. Potrivit expert grup, ponderea economiei neobservate a fost în creștere permanent în ultimul deceniu, anul trecut atingând nivelul de 28% din PIB. Pentru vocea Basarabiei, Vasile Munteanu. În prima jumătate a anului curent, economia Republicii Moldova și-a temperat ritmul de creștere, unul dintre motive fiind factorul extern. Embargoul impus de Federația Rusă la producția agricolă, dar și criza din Ucraina, determinată de tensiunile din estul țării. Concluzia a fost prezentată azi în cadrul unei conferințe de lansare a publicației trimestriale Tendințe în economia Republicii Moldova, ediția 14 -a, elaborată de Institutul Național de Cercetări în Economie. Relatează Lidia Petrenco. Se estimează că în 2014 economia Republicii Moldova va crește cu 2% față de aproape 4% prognozate anterior. Directorul Institutului Național de Cercetări în Economie, Alexandru Stratan, a spus că în prima jumătate a anului economia a crescut cu aproape 4%, ritmul urmând să scadă în următoarele șase luni. Creșterea economică din acest an a fost asigurată în special de situația favorabilă în agricultură, care a avansat cu peste 6%. Transportul și telecom. Comunicațiile au crescut în prima parte a anului cu aproape 5%, iar sectorul construcțiilor a atins în prima jumătate a anului o creștere de aproape 10%, mai arată raportul. Pe de altă parte, s-a temperat ritmul creșterii în industrie, a spus Alexandru Stratan. Potrivit expertului, volumul producției vinicole a scăzut cu aproape 30%. În industrie vinicole avem o scădere cu 26,8%. Destilarea, răfinarea și mixarea băuturilor alcoolice aproximativ cu 30%. Deci Acestea sunt, evident, consecințele embargoului impus de către Federația Rusă încă în septembrie al anului 2013. Exporturile au crescut cu peste 3% în primele șase luni. Majorarea volumului producției exportate în Uniunea Europeană a compensat parțial pierderile cauzate de embargoul impus de Federația Rusă, a spus cercetătorul Institutului Victoria Clipa. Aceste influențe, în fond, au asigurat o contribuție majoră a partenerilor din Uniunea Europeană la creșterea exporturilor și o majorare a punerii acestora în exporturile naționale, care a depășit 50 de. Mai mult ca atât putem să spunem că pentru principalele categorii mari de produse, atât pentru produsele agroalimentare, cât și pentru produsele manufacturate nealimentare, pentru combustibili, inclusiv pentru materii prime, Uniunea Europeană a avut ponderea majoritară comparativ cu celelalte grupuri de state, din țările CSI și cu alte state. Dinamica economiei în prima jumătate a anului a fost afectată inclusiv de temperarea consumului gospodăriilor, dar și de deprecierea monedei naționale susține Alexandru Stratan. Specialistul menționează în context că au crescut cu 25% depozitele în valute, ca dovada faptului că populația preferă să-i economisească. Cea de-a 14-a ediție a publicației trimestriale tendințe în economia republicii Moldova a fost elaborată cu suportul Uniunii Europene pentru a sprijini autoritățile. De la Chișinău în procesul de implementare a zonei de liber schimb, a precizat un oficial european. Pentru Radio Vocea Basarabiei, Lidia Petrenco. Poeta Leonida Lari a avut curajul de a se implica în viața socială a Basarabiei, luptând pentru valorile naționale și neacceptând să scrie texte în favoarea regimului. Sunt concluzii trase și formulate de participanții unei conferințe științifice consacrate comemorării a 65 de ani de la nașterea scriitoarei, publicistei și omului politic Leonida Lari. Evenimentul a fost organizat la Academia de Științe de Institutul de Filologie al Academiei și Institutul Cultural Român Mihai Binescu. Detalii de la eveniment are respondentul nostru Vasile Munteanu Leonida Lari s-a remarcat prin verticalitate, promovând valorile naționale la toate manifestațiile la care a luat parte, a spus directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu, Valeriu Matei. Ceea ce este important și ceea ce merită a fi menționat este faptul că nu a acceptat să facă texte de compromis cu regimul. Spreusebile de alți colegi, chiar a ei de generație, care au preferat să scrie și poezii de compromis cu regimul pentru a intra în posesia diferitelor premii comuniste sau consumoriste. Din păcate a trecut la cele și nici prede vreme putea fi împreună cu noi să continue această luptă pentru revenirea noastră la normalitate, la europenism, în sensul profund și adevărat al acestui cuvânt. Leonid Alari a activat și în funcție de deputat în parlamentele de la Moscova și București, istoricul și publicistul Vasile Ciubuchi a fost la acea vreme consilier și a menționat la conferința de astăzi că Leonid Alari era un personaj în care populația avea încredere. Era foarte dură cu cei care erau fățarnici, nu erau pentru a. Adevăr, nu erau pentru adică, nu vroiau să recunoaște adevărul, dreptate, drepturile noastre a poporului din Basarabia. Păi, dacă am omit o pe Leonid asta înseamnă să omitem sufletul acelei mișcări, fiindcă ea vorbea o limbă impecabilă și vorbea și emotiv, știa să trezească spiritul maselor populare. Cuvântul ei era auzit, era o autoritate publică și publicul o aprecia foarte înalt pe atunci. Poezia Leonide Lar a mobilizat mulțimile poeta având curajul să spună adevărul să lupte prin poezia sa în timpurile de restriște ale Basarabiei, a spus scriitorul Nicolae Dabija. Au fost niște eforturi comune a tuturor scritorilor și cei ce a reprezentat cel mai mult acele timpuri și scriitorii în acele timpuri a fost curajul. Curajul de a asuma niște riscuri. Curajul de a spune adevărul de a te implica în viața socială a cetății. Și iată când vorbim de Leonid Alare, aceste lucruri o caracterizează în mod plenar. Recent, la Biblioteca Națională a fost vernisată o expoziție cu peste 300 de cărți și ziare din arhiva bibliotecii care cuprind toată opera poetică a Leonid Alari, primele ediții ale ziarelor glasul și literatura și arta, la care a activat poeta, discursuri patriotice ale Leonid Alari, traduceri din lirica universală realizate de Leonid Alari precum și desene grafice ale poetei. De asemenea, poșta Moldovei a pus în circulație pliculă poștal cu marca fixă, Leonid Alari, poetă, publicistă și om politic 65 de ani de la naștere. Pentru vocea Basarabiei, Vasile Munteanu. În final sport, Federația Internațională de Fotbal a anunțat azi lista scurtă a celor 23 de jucători rămași în cursa pentru câștigarea trofeului balonul de aur. Șase dintre acestea sunt campioni mondial cu Naționala Germaniei în anul acesta 2014. Iată jucătorii: Gareth Bale, Țara Galilor Real Madrid, Karim Benzema, Franța, Real Madrid, Cristian Ronaldo, Portugalia, Real Madrid, Diego Costa, Spania, Chelsea, Thibaut Courtois, Belgia, Chelsea, De Nazar, Belgia, Chelsea, Angel Di Maria, Argentina, Manchester United, Mario Götze Bayern München, Mario Götze în german, Zlatan Ibrahimović, suedezul de la Paris în german, Andres Iniesta de la Barcelona, Lionel Messi la fel de la Barcelona, Toni Kroos, Real Madrid, Philippe Lam, Bayern München, Javier Mascherano Barcelona, Thomas Müller, Bayern München, Manuel Neuer, tot Bayern München, Neymar de la Barcelona, Pogba de la Juventus, Sergio Ramos de la Real Madrid, Ariel Romben de la Bar München, Jens Rodriguez de la Real Madrid, Bastian Schwansteiger de la Bar München, Iaia de la City. Din această listă vor fi anunțați cei trei finaliști în luna decembrie, iar pe 2 ianuarie 2015 va fi acordat trofeul Balonul de Aur într-o gală de la Zurich. Jurnalul zilei de 28 octombrie se încheie aici. Vitalie Enache și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine!